Eu sou a Clara, sua atendente Gol, e hoje serei a sua piloto nesse quiz que está recheado de surpresas para você. Maravilha, né?